бо володів силою вислову. Але і він, як і я, чи Сузон Деякон, був вирваний із питомого гнізда із тої місцини в городі життя, де йому призначено було рости, визріти і стати плодом. Натомість рушив у мандри, ставши одним із шукачів вітру в полі. Не був говіркий, але промовляв мудро і красно. А це значить, що він хворів думками, на які не міг дати відповіді. Отже, всі троє ми були мудраки, які перемудрилися. Через це опинилися на цій дорозі і шукаємо шляху, не визначивши, куди хочемо йти. Пізнали біблійну істину про шлях вузький та широкий. Але на жоден ступити не зважуємося. Бо розуміємо облудність усіх дефініцій. Ішли ми та йшли, сонце стало вже майже серед неба, Вгорі невгамовно дзвонили жайворонки, А з лісу птаство лісове саме сонце посилало на нас, Аж так багато тепла і світла, Що наша темна одежа стала недостатньою, Відомо, бо що чорне притягає теплу а біле відштовхує. Через це тілом кожного почав спливати липкий піт, розмиваючи нас. Та й обличчя були липкі від потових патьоків. І от саме в цей час Павло раптом зупинився, вирячив, аж ледве не вилізли йому з очей очі. Тіло його дивно наструнчилося і ніби задубіло. Він звалився на землю, як підкошений, і почав корчитися та звиватися у дорожній куряві. Сузон Деякон, який знав ліпше від мене Павла, бо помандрував із ним більше часу, кинувся на нього і йому руки й тіло, що кидалося, мов не самовите. А мені закричав, щоб подав цурпалка чи палецю. Я кинувся до дерева, схопив цурпалка й подав созонту, той усадив його Павлові між зуби, але той уже встиг прикусити собі язика, і з рота йому юшала кров. Голова дивно завернулася, а очі стали несамовиті, і хоч був на позір слабкуватий, але кидав із собою і важким созонтом, аж той ледве утримувався на ньому. Так тривало якийсь час. Зрештою Павло розслабився і непорушно витягся на дорозі. Созонт витяг йому з рота цурпалка і наказав мені взяти Павла за ноги. Сам узяв його під пахви, і ми потягли його в затінок. Дорога йшла якраз між лісу, і недовго нам треба було тягти. Поклали його в траві, і він помалу почав дихати рівно спав. Ми в цей час вмилися і випили води, а тоді самі лягли перепочити змурені. А коли минув якийсь час, Павлові очі вже були осмислені, він сидів, спертий спиною на дерево. І Німо дивився на нас. Але остаточно до тями він ще не прийшов. Созон Деякон проказав над ним молитву, при цьому Павловим тілом в ряди годи прокочувалися корчі, але вже невеликі, його ніби струшувало. Созонт утер рукавом обличчя, по якому дзюрив під. «Вибач, брате Михайле, – сказав він, – що не звідомив тобі раніше про біду брата Павла». Він прийшов до Києва, бо в скиті Манявському, звідки ля він, святі отці не тільки не звільнили його від напасті, але й збиткувалися, вважаючи його біснуватим. Через це й подався до Києва у Печерський монастир, славний своїми чудами й отцями, що проганяють біса. Ця наука в них триває ще з давніх часів, принаймні, про таке зцілення оповіджено в Печерському Патерику. Печерські отці мене запевнили, що біс з нього вийшов остаточно і вже до нього не повернеться. Через що був я за нього спокійний і не бажав тебе тривожити?